פרק ו. ויען איוב ויאמר, לו שכל יישקל כעשי, וחבתי במאזניים יישאו יחד, כי עתה מכל ימים יכבד, על כן דברי לעו, כחצי שדי עמדי, אשר חמתם שותה רוחי, בעוטי אלוה יערכוני. הינהק פרא עלי דשא, אם יגעה שור על בלילו? היה אכל תפל מבלי מלח, אם יש טעם בריר חלמות, מענה לנגוע נפשי, המה כתבי לחמי. מי ייתן תבוא שאלתי, ותקוותי ייתן אלוה, ויואל אלוה וידכאני, יתר ידו ויבצעני. ותהי עוד נחמתי, ואסלה וחילה וכילה לא יחמול, כי לא כיחדתי אמרי קדוש. מה כוחי, כי אייחל, ומה קצי, כי אעריך נפשי. אם כוח אבנים כוחי, אם בשרי נחוש, האם אין עזרתי בי, ותושייה נידחה ממני? למס מרעהו חסד, ויראת שדי יעזוב. אחי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעברו. הקודרים מני קרח, עלי מו יתעלם שלג. בעת יזורבו, נצמטו, בחומו, נדעכו ממקומם. יילפתו ארחות דרכם, יעלו ותוהו, ויאבדו. הביטו ארחות תימה, הליכות שווה, קיוו למו. בושו חיבתך, באו עדיה, ויחפרו. כי עתה, הייתם לו, לא, תראו חטאת, ותיראו. הכי אמרתי, הבו לי, ומכוחכם שיחדו ועדי, ומלטוני מיד צר, ומיד עריצים תפדוני. הורוני, ואני החריש, ומה שגיתי, הבינו לי. מה נמרצו אמרי יושר, ומה יוכיח הוכח מכם? על הוכח מילים תחשבו, ולרוח אמרי נואש, אף על יתום תפילו, ותחרו על רעכם. ועתה, הואילו פנו ועל פניכם אם אחזב. שובו נא, אל תהי עוולה, ושובו עוד צדקי וח. היש בלשוני עוולה, אם חכי לא יבין אבות.